Aprilie spulberat Pista 17 Ori de câte ori Marc își lăsa liberă imaginația, o făcea în cea mai mare taină, dacă și femeile s-ar prinde în joc precum bărbații. Mai târziu îi se făcuse rușine, simțise chiar că îl cuprinde groaza, dar momentele acestea fusese rărare și erau pricinuite mai ales de disperarea cu care privea la sfârșit de lună sau de trimestru coloanele de cifre. Ostenit încercă să se gândească la altceva, dar gândurile făceau ce făceau și se întorceau de unde plecaseră. De asta dată, fără a blasfemia, canonul pline de uimire. Nu pricepea de exemplu cum de se puteau că anunțile de obicei atât de voioase provocau adesea sfadă și începuturi de Jack Marie în vreme ce parastasele sumbre aproape niciodată. Gândul îi zbură de la asta și încercă să facă o comparație între vendetele recente și cele vechi. Ambele tipuri aveau părți bune și rele. Cele vechi, precum ogorul pe care îl lucrez de mulți ani, erau sigure, dar oarecum lente și calculate. Cele noi, din contră, erau explozive și uneori, în interval de un an, dădeau atâția morți cât cele vechi în douăzeci. Dar, nepotolite cum erau, se puteau opri brusc printr-o împăcare, în vreme ce vendetele vechi cu greu puteau fi stinse. Generațiile se învățau cu ele încă din leagăn și astfel, neputând să-și imagineze existența fără ele, nici nu le trecea prin cap că ca ar putea să le oprească Nu degeaba se spune: Jack Maria, după al 12-lea an, este Castejarul, a nevoie îl poți smulge oricum, Marcu Caciera ajunsese la concluzia că ambele tipuri de vendete, cel vechi cu persistența lui, cel nou cu dinamismul amintit, se sprijineau unul pe altul și că domolirea unuia îl influența și pe celălalt. Iată, de pildă, în ultima vreme, era greu să realizez care dintre ele dăduse mai mult înapoi. O, Doamne!" strigă el, tare dacă o să urmeze la fel, sfârșitul meu e aproape." Gongul singuratic al ceasului îl făcu să se cu tremure. Numără bătăile. Șase, 7, opt. În spatele ușii pe coridoare nu se auzea altceva decât un fâșit ușor de mătură. firii încă mai dormeau. Lumina zilei, deși ceva mai intensă păstra totuși, răcea la vrășmașe a spațiului din care venea. O, Doamne, murmură el atât de profund de asta dată, încât i se păru că pieptul îi se zbate asemeni colibei pe cale să se năruie. Privirea îi rămase pierdută pe același cer gri ce se întindea uniform peste creste și își spunea că era imposibil de aflat dacă cerul umbrea muntele sau acesta din urmă cerul. Privirea lui Marc, ucaciera, ascundea întrebări și avertismente, dar în același timp cerea și îndurare. Ce se întâmplă cu tine?" părea a se adresa privirea lui, imensității ce îi se dezvăluia dinainte. Ce ți s-a întâmplat?" crezuse întotdeauna că poate pătrunde cu mintea secretele platoului despre care se spunea că ar fi unul dintre cele mai mari și mai sumbre din Europa și care, după ce se întindea pe mii de kilometri pătrați în Albania, ieșea dincolo de granițe în teritoriile albaneze din Kosovo, numite de Slavi, vechea Serbie. Așa crezuse, dar în ultima vreme, descoperea din ce în ce mai des în înfățișarea Rafșului ceva straniu. Gândul îi gonea nebunește pe versanți, ca și cum ar fi vrut să descopere de unde se ivise taina aceea, ba și mai rău sfidarea din lumina de afară. Mai cu seamă când vântul iernii se pornea să șuiere, iar crestele păreau și mai însingurate, peisajul îi era de-a dreptul ostil. Știa că mecanismul morții se afla acolo întocmit în vremuri imemoriale, moară străvechece măcina zi și noapte, ale cărei secrete el ca intendent al sângelui le cunoștea mai bine ca oricine. Totuși asta nu l-a ajutat să-și depășească nedumerirea. Și atunci, parcă spre a se convinge de contrariu, înfrigurat, începea să străbată, iar cu gândul în lung și în lat, întinderea friguroasă ce se desfășura în creierul său, sub o înfățișoare oarecum ciudată, ceva între o hartă și un sicriu îndoliat. Acum, stând în fața rafturilor bibliotecii, își aminti de harta aceea lugubră. Într-un relief înțepenit, îi se dezvălui în minte totalitatea câmpiilor din rafși. Acestea se împărțeau în două categorii mari, în ogoare și în terenuri lăsate în paragină din pricina Jack Mariei. Toate acestea țineau de o aritmetică simplă. Cei ce trebuiau să se răzbune își lucrau țarina pentru că ei erau la rând să ucidă și deci nimeni nu îi împiedica să iasă fără teamă la câmp. Din contră, cei urmăriți își lăsau ogorul în paragină, deoarece erau siliți să se închidă în turnul de veche pentru a se apăra. Situația se răsturna însă imediat, atunci când cei din tâi comiteau omorul. Atunci ei, cei ce răzbunaseră pe careva, deveneau datornici, erau urmăriți și se închideau prin urmare în turnul de veche, lăsându-și pământul nelucrat. Dușmanilor, din potrivă, încetau de a mai datora ceva, ieșeau din turnul de veche și pentru că ei erau la rând să ucidă, își lucrau câmpul fără teamă, ceea ce continuau până la omorul următor când totul se lua de la capăt. Ori de câte ori avea ocazia să călătorească cu treburi prin platou, Marc era nu uita niciodată să compare întinderea ogoarelor lucrate cu acelor rămase în paragină. De obicei, cele lucrate predominau. Ele constituiau aproape trei sferturi din totalitatea pământului arabil. Existau însă perioade în care raportul se schimba în favoarea celor nelucrate, care ajungeau la 30%, 40% și uneori 50%. Se țineau minte chiar de doi ani în care suprafața loturilor în paragină depășise suprafața celor lucrate. Lucrul acesta se petrecuse încă de mult, încetul cu încetul, odată curărirea cazurilor de Jack Marie, numărul ogoarelor în paragină se micșorase. Aceste pământuri erau bucuria ochiului lui Marc, ucaciera. Ele dovedeau a tot canonului. Familii întregi acceptau să-și lase pământul sterb și să moară de foame din respect pentru canun, tot așa cum existau și familii care procedau invers, își amânau răzbunarea lună de lună și an de an, doar pentru a putea aduna o cantitate suficientă de porumb care să le asigure supraviețuirea o cât mai lungă perioadă de timp. Ești liber să-ți aperi bărbăția, ești liber să trăiești dezonorat, spunea canunul. Între porumb și sânge fiecare alege ceea ce era pe plac. Unii spre rușinea lor alegeau porumbul, alții din potrivă glonțul. Marc Ucaciera avusese des ocazia să vadă ogoarele unor familii vrăjmașe situate unele lângă altele. Și întotdeauna același tablou, unul lucrat celălalt înțepenit. Bulgări de pământ întorși de plug îi apărea lui Marc Ucaciera expresia rușinii. Și aburii emanați de ei și mirosul și moliciunea femeiască îi sporeau senzația de dezgust. În vreme ce ogorul sterb de alături cu crăpăturile lui asemenea uneori unor riduri, alteori unor fălci pecetluite aproape că îl făceau să plângă de bucurie. Și peste tot același peisaj... Ogoare și pământuri sterpe, unele de o parte a drumului, altele de cealaltă, aproape lipite străine privindu-se unele pe altele cu ură. Și cel mai incredibil lucru era că peste un anotimp, peste două, soarta lor se inversa, pământul în paragină devenea ogor, ogorul se părăginea. Poate pentru a zecea oară în dimineața aceea, Marc Ucaci era oftă. Gândul îi era încă departe. Părăsise câmpul și ajunsese la drumurile pe care le străbătuse în parte cu piciorul sau călare în timpul călătorieilor sale. Marele drum al strâncilor blestemate, drumul umbrelor, drumul drinului, drumul rău, drumul mare al steagurilor, drumul crucii. Pe ele călătoreau zi și noapte oamenii din ravși. Anumite porțiuni din aceste drumuri erau jurate sub protecție permanentă. Astfel, partea dintre podul de piatră și castanicei mari din drumul mare al steagurilor era sub protecția satelor Nicai și Șala. Oricine ar fi pățit ceva străbătându-l, trebuia răzbunat din cei din Nicai și Șala. Tot așa pe drumul umbrelor porțiunea dintre câmpiile Reca și Moara Surdului la fel drumului cu rai până la izvorul rece Hanurile din Nicai și Șala așișterea Hanul vechi de pe drumul crucii, cu excepția stânii Hanul văduvei împreună cu porțiunea de 400 de pași de drum de la poarta de nord Cele opt guri ale fântânii zânelor, 40 de pași la stânga și la dreapta Hanul din Areța, poiana greierilor Încercă să-și amintească pe rând toate celelalte locuri aflate sub protecția cuiva, pe cele sub protecția tuturor, adică zonele în care era interzis să ucis din răzbunare, cum sunt morile, fără excepție, 40 de pași la dreapta și la stânga lor, toate fântânile și 400 de pași în jur pe motiv că zgomotul roții și cel al apei îl împiedică pe cel vizat să audă avertismentul. Canonul nu uita niciodată nimic. Marc Ucaciera își frământase de multe ori mintea să priceapă dacă asemenea lucruri limitau sau din contră sporeau numărul de omucideri. Uneori se părea că acestea, protejând pe față orice trecător, ținau moartea la distanță, alteori din potrivă, credea că tocmai drumul sau hanul sub protecție, prin regula că protectorul poate răzbuna pe oricine, ar fi fost ucis aici, declanșa noi răzbunări. Toate acestea erau după mintea lui neclare și ambigue, ca și multe alte percepte ale canonului aceleași întrebări și le pusese cândva în legătură cu baladele numeroase despre Jack Marie care circulau în susul și în josul platoului. Existau mulți rapsos prin sate și ținuturi. Nu era drum pe care să nu-i întâlnești și han în care să nu-i auzi. Cu greu puteai deduce dacă prea sau blamau moartea. Găseai și una și alta. Același lucru se putea spune despre legende, întâmplări vechi sau mai recente, povestite în serile de iarnă la foc și care apoi se răspândeau împreună cu drumeții pentru a reveni iar în vreo nouătate transformată la fel ca și drumețul de odinioară, încărunțit de ani. O parte din aceste povestiri le găsea uneori publicate în revistele acelea oribile, rânduite în coloane precum în sicrie pentru că Marc era considera că toate cele publicate prin cărți nu erau altceva decât leșurile celor povestite oral sau în a lăutei. Oricum, cu voia sau fără voia sa, acestea aveau legătură cu munca lui. Ba chiar în urmă cu două săptămâni, prințul, pregătindu-se să-i atragă atenția asupra neajunsurilor muncii lui, îi pomenise despre lucrurile astea. Cei drept cuvintele stăpânului fusese rănițeluș echivoce, dar înțelesul lor era mai mult sau mai puțin următorul. Dacă tu, intendentul sângelui, te-ai plictisit de munca ta, nu uita că sunt destui care al vrea-o și nu oameni de orice fel, ci titrați. Era pentru prima oară când prințul pomenea de școli înalte într-un asemenea context. Îl îndemnase pe Marcu Caciera și, alteori să studieze cu ajutorul preotului toate problemele ce aveau de-a face cu Jack Maria, dar de astă dată folosise un ton poruncitor. amintindu și acum, Marcu Caciera simți o apăsare în tâmple. Ea un student din aia parfumați și pune-l în locul meu, pufni în sinea sa. Fă-ți rost de un intendent al sângelui școlit dacă au început să-ți placă școlile și apoi, după vreo două, trei săptămâni, când filfizionul s-o o să-ți amintești neapărat de Marc Ucaciera. Hm. O bucată de vreme își lăsă gândurile să zboare de la una la alta și în toate plăsmuirile sale prințul se căia, iar el ieșea învingător. Oricum trebuie să fac o călătorie prin Rafși își spuse în final când simți că avântul din primul moment îi scade. N-ar fi fost rău să întocmească prințului un raport ca acum patru ani cu date precise asupra situației și cu evaluări pentru viitor. Poate că nici stăpânului nu-i mergeau treburile ca unse și haida de pe cine să ne răcorim, pe Marc Ucaciera. Nu-i nimic, el era șeful și intendentul n-avea cădere să-l judece. Marc Ucaciera se liniștise complet. Gândurile pe care supărarea ei le se preț de câteva clipe, eliberate acum de povară, se avântară din nou departe pe crestele munților. Adevărul e că această călătorie era necesară și mai cu seamă azi mâine când se simțea rău. Poate că mișcarea avea să-i alunge aleanul din ultima vreme, iar somnul să-i revină. Apoi, era bine să dispară pentru un timp din fața prințului. Planul călătoriei îl preocupă intens câteva minute, dar fără prea mult entuziasm, și iar ca și mai înainte, începură să îi se perinde prin cap drumurile pe care avea probabil să umble, doar că de astă dată călcate de opincile lui sau de potcoavele calului și le imagină deci altfel. Tot așa își închipui hanurile și casele la care avea să tragă nechezatul cailor, noaptea, ploșnițele. Va fi o călătorie de serviciu și va trebui pe semne să revadă tot ceea ce își imaginase ca pe o moară a morții cu pietrele și agregatele sale, cu roțile și rotițele nenumărate să controleze în amănunt întregul mecanism și să descopere defectul, piesa ruginită care nu mai funcționa bine, stricăciune. Uf, făcu, simțind crampa din stomac. Vezi mai bine ce se întâmplă cu tine, vreau să-și spună, dar gândul îi se rupse la jumătate. Poate și golul acesta, enervat, are să-i treacă odată cu schimbarea aerului. Da, da, să plece cât mai curând să dispară de aici să cerceteze totul cu atenție, să discute îndelung mai ales cu supraveghetorii canunului, să le ceară sfatul să pătrundă în turnurile de veie, să-i caute apoi pe vraci, să-i scodească dacă învățătorii crângnesc contra canunului, să le noteze numele pentru a-i cere prințului alungarea lor. Creierul lui Marc Ucaciera început să lucreze febril. Ar fi putut într-adevăr să-i prezinte prințului un raport amănunțit despre toate acestea. Marc prinse să se plimbe prin bibliotecă. Uneori se oprea în fața ferestrelor, apoi când îi venea câte o idee nouă, începea să se agite. Își aminti numele supraveghetorilor canonului, pe ale căror sfaturi prințul se bazase întotdeauna. În tot platoul existau aproape 200, dar mai cunoscuți erau doar câțiva. Dacă nu va putea cu toți, măcar cu jumătate dintre aceștia, tot trebuia să se întâlnească. Ei erau stâlpii canonului, creierul rafșului, cu siguranță că aveau să-i dea vreo idee sau vreun sfat pentru ameliorarea situației. Așa va fi precis, deși el n-ar trebui să se mulțumească doar cu atât. Logica îi spunea că ar fi fost bine dacă, exceptând întâlnirile cu ei, ar fi coborât și acolo unde se afla baza vendetei. Ucigașii. Să intre în turnurile de veche, să discute între patru ochi cu cei dinăuntru, cu cei ce erau pâinea și sarea canunului. Acest ultim gând îl bucură peste măsură. Oricâte vorbe înțelepte ar fi rostit supraveghetorii canunului, ultimul cuvânt în ceea ce privește moartea îl aveau tot ucigașii. Își frecă fruntea cu palma, încercând să-și amintească datele culese în urmă cu doi ani despre turnurile de veghe. Aha, acum își amintea cu precizie. Erau 174 pe tot platoul, cu circa 1000 de inși închiși în ele. Se strădui să și le imagineze așa cum erau, unul aici, altul colo, mohorâte și triste, cu ferestruici întunecate și porți zăvorâte pe dinăuntru. Amintirea lor se contopi cu ceași gheaburilor de apă, pentru care se aflau în turnuri o parte dintre ucigași cu drumurile și hanurile jurate, cu supraveghetorii canonului, cu cronicarii și rapsozii. Toate acestea erau șuruburi, curele de transmisie și roți ale străvechii mașinării, ce funcționa fără întrerupere de sute de ani. Da, de sute de ani, își repetă el. Zi de zi și noapte de noapte, fără oprire, vară și iarnă. Și uite, venise ziua de 17 martie în care se stricase rânduia la lucrurilor. Amintirea acestei zile îl făcu pe Marc Ucaciera să ofteze din nou. Îi se păru că dacă ziua aceea ar fi trecut într-adevăr așa cum începuse, întreaga moară a morții cu zbaturile, pietrele grele, șuruburile și rotițele numeroase, ar fi scârțit amarnic, s-ar fi zgâlțit de sus și până jos, până s-ar fi dezmembrat și s-ar fi spăr sfărâmat într-o mie de bucăți. O, Doamne, numai de n-ar veni ziua aceea, făcu el și simți junghiul dintre stomac și inimă. Apoi își aminti unele momente de la cina de aseară, nemulțumirea prințului și însuflețirea sa de adineaur se stinse puțin câte puțin, lăsând locul unei nemulțumiri fățișe. Luarea ar dracu pe toate, sudui în ținea sa. Nemulțumirea îi era stranie, asemănătoare unei mase cenușii și lichide, ce pătrundea peste tot în liniște, fără zvârcolilii sau durere. Ah, ar fi vrut să fie mai curând așa dureros, căci cum i să te împotrivești altfel, unde să te strecori? Și ceilalți care îl chinuiau de parcă el n-ar fi avut destule pe cap. Despre toate acestea nu vorbise cu nimeni. De trei săptămâni îl frământau tot mai des și își puse brusc întrebarea pe care o evitase zile și nopți la rând. Nu cumva îi se aprinsese sângele. În urmă cu șapte ani i se întâmplase la fel Îl văzuseră tot soiul de doctori și luase fără folos o mulțime de medicamente Până ce un bărbat din Gheacova îi spusese Degeaba te cești și te văd doctorii fiule Bol Bolitale tale n-au ce să-i facă nici ei și nici hapurile Pentru că ție ți s-a aprins sângele Sângele se mirase el Eu n-am ucis pe nimeni, uncheașule iar bătrânul îi răspunsese, Asta nu contează fiule. Dacă ai fi ucis, poate că ți-ar fi, ți fi fost mai ușor, dar tu ai o asemenea slujbă care îți aprinde sângele. Și îi povestise despre ceilalți intendenți ai sângelui, care mai mulți suferiseră de același beteșug, ba chiar și mai grav, fără să se tămăduiască vreodată. El însă se îndrăvenise în munții din jurul oroșului. Se spunea că aerul de acolo este prielnic sângelui. Șapte ani marc, uca era o liniștit și doar în ultimul timp boala își arăta iar semnele. Asta mi mai trebuia," își spuse. Ai încârcă sângele unui singur om și tot e greu să reziști, dar când te potopește un asemenea și voi, fără început și fără sfârșit." Nu și voi, ci râuri de sânge ce se scurg dintr-un capăt într-altul al platoului, amestecate mai vechi și mai proaspete, de ani și de veacuri. Poate că nu e nici asta, suspină el cu o ultimă speranță. Poate că nu e altceva decât o lehamită trecătoare. Altfel, vai, a și nebunii! Întinse gâtul căci se păru aude zgomot în spatele ușii. Așa și era. Pe coridor se auzit scârțâitul unei uși, apoi pași și glasuri. S-au trezit musafirii, își zise...